Пускаюся вперед, оглядаюся, а мої козаки виїхали з ліска і нерішуче в п'ятдесяти кроках позаду за мною зупиняються. Ще раз кричу вперед, вже бачу обличчя широкоплечих татарів, вимахую в повітрі шаблею гукаю, я вам покажу, як рубати. Татарчуки чи башкирці довший час дивились, як заворожені. Я думав тоді, що згину. Справді, йшов на певну смерть. Раптом диву, передні повернули коней, налітаю на першого і рубаю. Серед червоних почалася паніка. Мої козаки почали стріляти з коней в купу червоних. Їхній командир на карому коні, а був то комбриг, у сивій шапці на голові, в гарній сукняній бекеші, добув нагана і утікаючи вистрілив до мене. Чую голос коноплянка. Вотамана стріляють вперед. Я намагався наздогнати комбрига, та він мав доброго коня. Прицілююсь з парабеллума в його спину, та револьвер не випалив. Хапаю браунінг і шостою кулею таки збиваю його з коня. Рубаю далі большевиків, щоб позлізали чи попадали з коней. Мої козаки докінчують їх. Врешті червоні нагналися на засіки, якими було обгороджене жито в лісі. Я піднявся на стременах та жбурнув ручну гранату в саму гущавину ворога. Вибух розігнав большевицьких коней. Козаки з шаблями наголо доганяли розгублених червоних і безжально вирубували їх. Я озирнувся. Червоні, що були по боках у лісочку, нас вже не переслідували. Мене огорнула якась дивна втома. Почув, як болить права рука. Говорити не можу, бо охрипнув від крику. Тішала думка, що в бою я зарубав багато більшовиків. Один із найтяжчих і найдовших боїв, який мала за всю свою історію подільська повстанча група, завершився. Тривав він п'ять годин, від 16 до 21. Сутеніло, стріли і крики помалу стихли. Поле бою на цей раз не об'їжджали, занадто багато було поруч більшовицького війська. Напрям взяли на Літинецький Майдан, Сотников Басюк під'їхав і доповів про втрати. Загинув козак Наволюк з Літинки. Він застрелився, коли його оточили в корчах. Грабарчук додав, що забитий козак Лісецький з гути Літинської, який тільки недавно долучився до повстанського гурту. На думку Грабарчука, причиною смерті була світла льняна куртка, яка послужила червоним за добру ціль. «А де сотник погиба? І решта козаків?» – втомлено запитав Орел. «Які в них втрати?» «Ніхто не знав. Значить, треба їх шукати». Виїхавши на край лісу, отаман вислав кількох козаків до Літенецького майдану. Та звідти посипалися густі крісові і кулеметні стріли. Кулі рикошетили від дерев, але не свистіли, як звичайно, а дивно фуркали. Це були розривні кулі дум-дум з надрізаною головкою. Виїхали з-під обстрілу, значить, у селі Червоні. Чого ж вони відганяють подалі повстанців, а не переслідують? Їхній жаком дим дубовий напередодні операції у Сахнах похвалявся, що за полчаса банди ні стане, Що? Впевненість зникла? Про нахваляння дубового Орел, зрозуміло, довідався трохи згодом, як і про те, що в Літенецькому Майдані розташувався штаб 2-ї дивізії Червоного козацтва та санітарна частина. Поранених було багато, близько ста чоловік, тому у селян з Майдану реквізували всельняне полотно для перев'язування. Вбитих було ще більше, близько ста двадцяти зупинили свою ходу по українській землі. Треба сказати, підвів підсумок Яків Гальчевський, що в регулярній війні неможливо, щоб з такою малою силою, як 60 щим шабель, боронитися перед кількома тисячами ворога. З цього висновок, що коли команда й козаки морально не заломляться та будуть рішучо битися, то з кожного положення можна вийти навіть з оточення. Правда, треба брати під увагу і те, що нам багато помогла большевицька уніформа, що при неочікуваних зустрічах дезорієнтовували червоних. Допомогло й те, що червоні змішалися не тільки з іншими сотнями, але й з чужими полками і бригадами. Це суттєво полегшило оборону. Ввечері на хуторах біля млинка під буцнами відділи з'єдналися. Козаки, які провадили бій під командою погиби, були живі й здорові.